Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta att läsa kolossbrevet vers för vers. Vi har kommit till första kapitlets 19 vers och idag så ska vi tala om hur Jesus har skapat frid på jorden och i himmelen. Om du har missat någon av de tidigare delarna så ligger de som vanligt på maranata.se eller i din podcast app eller på Youtube. Och så ska jag säga att om du lyssnar på podcasten så ser du att jag har bytt namn på den här serien. De tidigare delarna har hetat Ska vi läsa korossbrevet och så en angivning av vilka verser som jag går igenom. Men jag tänkte att det kanske skapar lite förvirring så man inte ser om det är ett nytt program eller om det är förra veckans eller ett tidigare program. Så nu sätter jag istället unika titlar på de här programmen och så versangivelsen i parentes. Men nog om det och lyssnar du på rar så behöver du inte alls bry dig om det jag just sa. Nu ska vi sätta igång och läsa dagens text. Mm. Förra veckan så läste vi om hur Jesus är förstfödd före allt skapat. Vi läste att han är till före allt och att allt skapat hålls samman genom honom. Det var helt enkelt en proklamation av Jesu gudomliga natur, att han delar natur med fadern. Att han också är skaparen, upprätthållaren och målet för hela skapelsen. Och första versen som vi läser idag, den är lite av samma karaktär. För i vers 19 så står det, i kolosserbrevet och vers 19 alltså så står det Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och förutom att det är en fantastisk proklamation så måste man än en gång fråga sig det här vad kan vara anledningen att Paulus säger just det här till kolosserna? Eh, och svaret är antagligen att det var de som förnekade att hela fullheten bor i Kristus. Det fanns människor som, eh, som förnekade just det han påstår här. Det verkar som att kolossernas vill att lära, en del av den är att ja, det finns gudomliga krafter vid sidan om Jesus. Att det finns andar och och änglar och så vidare som man måste förhålla sig till och att de olika andeväsendena då bär på olika delar av gudomen och Paulus han uttrycker här att så är helt enkelt inte fallet utan hela fullheten bor Jesus och det här kan ju låta som ointressant eller bara av akademiskt intresse för vår tid. När sist träffade du en kristen eller en som påstått kristen som placerade andra andeväsen vid sidan om Jesus. Eh, och det är sant, delvis i alla fall så är det sant att det är så. Eh, men för det första så finns det otroligt många eh, olika teorier om Jesus. Och inom New Age-rörelsen så finns det också... Eh, så, så är Jesus reducerad till en karaktär bland väldigt många andra. Man är mer rädd än någonting för tanken på att Jesus skulle kunna tänkas att vara suverän och att han skulle vara exklusiv. Eh, men sen är det också så att bland mer klassisk kristna så finns det också många som fascineras av andevärlden och vad den kan tänkas hjälpa oss med. När jag hör någon tala om andlig krigsföring så vill jag helst ofta bara backa ut ur rummet. Inte för att jag är oenig att det finns en andlig krigsföring, men för att jag är väldigt grundläggande oenig i hur den andliga krigsföringen Utspelar sig. Jag hör folk prata om att proklamera beskydd under blodet. Och resa upp andliga murar mot fiendens attacker. Eller frigöra änglahärar ur ängla här ärkeänglarnas skvadroner och liknande. Och jag är bara oenig i det ordbruket. Alltså jag menar att som sången säger. Ringas det barn som ber. Mäktar långt mer än de som bygger andliga murar och proklamerar seger över försten i eller vad det skulle kunna vara. Därför att poängen är, och det är det han säger här i kolosserbrevet 1:19 fullheten bor i Kristus. Han är det vi behöver och han är den som vi förhåller oss till. Och när man läser Kolossebrevet så är det ju skrivet av Paulus och ett annat brev som Paulus skriver det är ju efesebrevet och om man läser dem tillsammans så ska man se att det finns många paralleller mellan efesebrevet och kolosserbrevet bland annat den här versen och resten som vi också ska läsa idag så här står det i efesebrevet 1 och 23 där Paulus också talar om församlingen. Eh, där står det citat som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så här talas det än en gång om en fullhet. Men här handlar det inte om att Kristus är fullheten av Gud. Men att församlingen är eller ska vara fullheten av Kristus. Och vi kommer se i följande verser hur kolosserbrevet och efesebrevet också kompletterar varandra. Och är paralleller till varandra. Men för att avsluta den här versen så ska jag också säga att i kolosserbrevet 2. Som vi kommer komma till senare då. Och vers 9 så står det att. Om Jesus, i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och det här det är ytterligare en text som talar om hur Kristus då är bärare av Guds natur. Att han bär hans attribut, att han bär hans väsen. Han är det kroppsliga uttrycket för vad Gud är. Men... Vi går vidare, vi ser på nästa världskolossbrevet 1, och 20 så står det Och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Eh, och det här är för det första också en väldigt tydlig parallell till brevet där Paulus säger han talar om att han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit ner skiljemuren, fiendskapen i sin kropp. Det är Fesebrevet 2.13 och i Fesebrevet 2.15 så säger han Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Och i Efesebrevet så är fokuset på friden som Gud skapar mellan judarna och hedningarna, de som tidigare var fiende med varandra. Det är det han menar när han säger han som har gjort dem två till ett. Här i kolosserbrevet däremot så är fokuset mer på att Kristus har skapat frid mellan Gud och människan. Men också att han har skapat generell frid i himmelen och på jorden. Och det är ju lite intressant. Ha, hur, för man frågar sig, hur har han skapat frid? Det är en sak som man undrar. om det Har, varit, och har det varit krig i himmelen? Alltså, behöver det skapas frid i himmelen? Det undrar man ju också. Det, och kanske ännu en ting som man undrar är hur man kan säga att det är frid på jorden. Jag ska försöka säga någonting om de här sakerna. För det första, hur har Jesus skapat frid? Det är väldigt tydligt, det står här i texten. Han säger, sedan han skapat frid. I kraft av hans blod. Av blodet på hans kors. Eh, så något av det som korset och blodet på korset åstadkommer. Det är frid med Gud. Eh, det var en konflikt. Det var ett krig. Eller det var en fiendskap kanske man heller skulle säga. Och den fiendskapen är borta i Jesus. Så fienskapen det handlar för det första om en Pågående konflikt mellan Gud och människan där vi har levt i rebelliskhet mot Gud medan Gud i tålamod har väntat med att straffa oss för vår synd därför att han har sett fram emot friden, fridsförsten på korset. Samtidigt så har ofreden också handlat om att herradömet över jorden visserligen är Guds därför att han är skaparen men det har varit andra som har gjort krav på auktoritet och makt på jorden. Både djävulen och människor har gjort anspråk på makt men det anspråket från andra källor är nu borta i Kristus. Så man kan ju säga att fred kan skapas på två olika sätt antingen genom att de två parterna i konflikten blir eniga och de avslutar konflikten på det sättet de skapar frid sig emellan. Eh, medan det andra sättet är om den ena sidan fullständigt förlorar sin makt och sin auktoritet och sin kraft och sina anspråk och därför inte längre utgör något hot. Och i Kristus så sker egentligen båda de här sakerna. Det handlar om människor som omvänder sig och som därför blir Kristi vänner genom blodet på korset och det handlar också om detroniseringen och avväpningen av andevärdens makter. Det är så Gud skapar fred på jorden. Men så står det också att han har skapat frid i himmelen. Och man undrar vad, naturligtvis, vad är det för konflikter som för sig går i himmelen? Varför är det nödvändigt att skapa frid i himmelen? Och här kan man ju å ena sidan säga att Gud självklart är suverän och allsmäktig. Det finns ingen som hotar hans position i himmelen. Men samtidigt så finns det en ofrid i himmelen därför att allting inte är löst eller i alla fall allting inte var löst. Det fanns en andlig konflikt mellan kraven som åklagaren, alltså satan har på mänskligheten på grund av synden kontra kraven som Gud har som skapare. Och den konflikten om vi kan kalla den för det den blir löst genom Jesu blod. Det är lite som det står i Hebrebrevet där det står i kapitel 9, vers 23 att de himmelska tingen renas genom Jesu blod. Och då kan man ju fråga sig varför måste de himmelska tingen renas? Men jag tror att det handlar om just den här konflikten som har varit i den himmelska världen mellan åklagaren, Satan- och försvararen, parakletos som det heter på, på grekiska. Den heliga ande. Och Satan har inte längre några krav på Kristi brud. Därför är det fred i himlen och fred på jorden. Och det är det jag tror att de här som förkunnade villoläror i Kolosse inte klarade att förhålla sig till. Man, man trodde att det var... Mer konflikt än det egentligen är. Man trodde att det var fler som hade makt. Än det som det egentligen är. Men Paulus säger nej. Hela fullheten bor i Kristus. Och i Kristus har vi fred. Och det är fred i himlen. Och fred på jorden. Även om det från vårt perspektiv. Kanske inte verkar som det. Men vi ska läsa de nästa två verserna. Gå vidare till kolosserbrevet kapitel 1. Vers 21 och 22. Där det står så här. Också ni. Som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Det är vers 21 och 22. Och när, man, när man talar om försoningen. –som de här verserna gör, då, så vet vi ju att vi är försonade med Gud– –genom Jesu död på Golgata kors. Det, det är väldigt grundläggande. Det är nog någonting som alla kristna kan säga sig eniga i– –från den ena ytterkanten till den andra. Men frågan är, hur är vi försonade med Gud? Alltså, Vad är det med Jesu död på korset som gör att vi är försonade med Gud– och där finns det en diskussion som har följt den kristna tron genom alla tider, alltså frågor som är vi frälsta för att Kristus besegrade alla onda andekrafter, det kallas för Kristus-Viktor-teorin, eh, försonningsteorin, Viktor som är... Seger på latin. Eller är vi försonade genom att Kristus har betalat ett pris till djävulen och nu är vi friköpta. Det är den här friköpningsteorin. Eller är vi frälsta genom att Guds vrede över synden är tillfredsställd i Krist död, Alltså att Kristus bär Guds vrede och vi bär hans rättfärdighet. Och det här kan låta som ganska perifera teologiska diskussioner. Men i vår tid så är den faktiskt en aktiv pågående diskussion kring det som på engelska kallas för penal substitutionary atonement. Som är en munfull att försöka uttala och förstå. Men man skulle kunna kalla det för ställföreträdande försoning på svenska eller Straff, ställföreträdande försoning i straff, det används lite olika men, eh, översättningar av det här, men, men ställföreträdande försoning, det betyder att vi är syndare och som sådana så har vi en skuld till Gud därför att vi är syndare och den skulden kan vi inte betala själva och därför är vi skyldiga och vi är skyldiga till döden. Syndens löner döden. Men det som händer är att Jesus tar skulden i vårt ställe och betalar vår skuld genom att dö för oss i vårt ställe. Så vreden över vår synd den drabbar sonen så han tar den vreden i sig medan vi då får ta del av Jesu rättfärdighet. Ungefär så. Det är en ganska vanlig försoningsteori, du har säkert hört det och du är säkert enig i det, jag hoppas i alla fall det. Men den är omåttligt opopulär i vår tid, framförallt bland liberalteologer, de som befinner sig längre ut på det, på det vi skulle kunna kalla för den liberala skalan. Eh, och anledningen, så såvitt jag kan se, det är, och det jag har hört och läst mig till av de som har kritiserat den här ställföreträdande försoningen det är att man inte tycker om den här tanken på att Gud skulle vara vred och att det finns någon vrede som ska drabba synden. Man säger Gud älskar oss gränslöst och därför skulle han aldrig straffa någon, allra minst Jesus för några synder. Och så tycker man om och. och citerar Johannes 3,16 och säger att det står faktiskt så högt älskade gudvärlden att han utgav sin enfödda son. Det står inte så högt hatade Gud gudvärlden att han, att han mördade sin enfödda son. Eh, om man talar om kosmisk tortyr och barnmisshandel och sånt i det här sammanhanget. Och jag ska gå djupare in i den materien en annan gång. Jag håller på försöker forska i de här olika försoningsteorierna. Det här blir väldigt förenklat här idag och jag kanske till och med missrepresenterar på något sätt vissa åsikter men min poäng är bara att säga att den här versen som vi just läste den säger uttryckligen att vi inte bara var främmande för Gud alltså några som befann oss långt borta från honom men den säger också att vi var hans fiender. Och det är dramatiskt. Och varför var vi hans fiender? Jo, säger Paulus, genom våra onda gärningar. Så det var alltså gärningarna som gjorde oss till fiender. Och så säger han, också er, alltså vi som var fiender, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Så lösningen för vår fiendskap som kom av våra onda gärningar, den var att Jesus försonade oss genom att lida döden för oss i sin jordiska kropp. Och för mig så låter det absolut som ställföreträdande försoning. Han dör i vårt ställe. Vi blir försonade med Gud. Det här kallas ibland också för den stora transaktionen. Han bär vår synd på korset. Vi bär hans rättfärdighet inför Gud. Men som jag har sagt tidigare, det är alltid smart att fråga varför? När man läser breven i Nya testamentet. Och varför, det kan ju både betyda vad är orsaken till det här. Men också vad är målet med det här. Och nu kan vi fråga oss, vad är målet med försoningen? Alltså Jesus står i vårt ställe. Han försonar oss med Gud. Han betalar priset för våra onda gärningar. Men varför? Eller vad för? Alltså vad leder det fram till? Och slutet av vers 22 svarar på det. Det står, han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Så ett sätt att svara på frågan varför här, det är att säga, för att vi ska vara heliga, fläckfria och oantastliga inför Gud. Och det hör ihop med det vi brukar säga när vi beskriver församlingen till exempel som Jesu brud, att vi ska föras fram inför honom som en ren brud. Men där problemet är ju då att det finns ingen som är ren, helig och oantastlig i den här världen. Och det är därför han dör för oss och han demonstrerar med den både sin kärlek, han demonstrerar djupet av vår synd och han demonstrerar storheten i sin Försoning. Så genom Jesu blod så kan vi presentera som Jesu brud heliga, fläckfria och oantastliga. Eh, Satan har inte längre något han skulle kunna anklaga oss för helt enkelt. Och om du är kristen och lyssnar på det här så kan du ju stämma in och säga ammen till det här. I alla fall hoppas jag att du kan det. Men om du till äventyrs är ateist som har kommit in på den här podcasten. Eller någon annan icke-kristen variant. Eller kanske du bara är tvivlande och ifrågasättande. Och det är bra det. Men då kanske du tänker att ja, men det här måste ju vara en väldigt mullig jord för högmod och förakt för andra. Här kommer vi kristna och säger att ja, vi är fläckfria och heliga inför Gud. Vad är det för någonting? Det är vi väl uppenbarligen inte. Och då vill jag säga att det här handlar inte om att vi är an, eller anser oss vara moraliskt heliga och fläckfria även om man skulle kunna önska det och även om det är någonting som Gud önskar att se i, vårt, i våra liv. Eh, utan det här handlar om att vi är juridiskt oantastliga inför Gud. Och jag är helt medveten om att jag inte är perfekt eller syndfri och jag hoppas att alla kristna är det och att du som lyssnar på det här också är det. Men vi är frikända därför att vår brudgum, nämligen Jesus från Nazaret, har betalat priset för vår synd. Så det betyder inte att en kristen har en högre moralisk grund att stå på. Det betyder inte att vi inte ska ta vårt ansvar när vi har felat mot en annan människa. Men det betyder att vi är älskade av vår brudgum och att han har betalat priset för vår frihet. Okej, okay, Men till sist, är den här frälsningen oberoende av vårt liv? Alltså kan vi bara förbli i synd och gudsuppror nu när vi har blivit frälsta? Och Paulus svarar på det i de sista verserna som vi ska läsa idag. Där står det så här. Han vill föra fram er, heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Slutcitat. Så han säger, om ni verkligen står fasta och grundade i tron, det finns... Ett om. Jag ska berätta någonting som hände mig för några månader sedan då jag stod och jobbade i en restaurang på Oslo centralstation så hörde jag någon som ropade ute på torget utanför och jag kikade ut och såg vad det som, såg ut som ett slags torgmöte där det var en grupp som stod med plakat med bibelord och talade om Jesus och så. så jag, så det jag gjorde var att jag gick ut och, och för att se lite vad det var för några. kom i samtal med en av de som var där. Och ganska snart så insåg jag att det var någonting som var väldigt snett i det han talade om. Och det visade sig att den här gruppen var så kallade hyperdispensationalister. Och jag ska inte gå så väldigt in på vad det är. Men man kan säga att det de förkunnade är att... Om man en gång har tagit emot Jesus av ett ärligt hjärta så kan man inte förlora sin frälsning beroende på vad man gör efter det. Det är alltså det här som kallas för en gång frälst, alltid frälst i den versionen där man, gör, man väljer Jesus, man tror på honom och sen så har man någon gång gjort det så spelar det ingen roll vad man gör sen. Och jag blev väldigt förvånad när jag hörde det, så jag visade då texter från evangelierna där Jesus säger att det är de som håller ut inte änden som ska bli frälsta. Och då sa han, nej nej, det här sa Jesus innan korset, det, det är en annan eh, tidsålder, då blir man frälst genom gärningar, medan nu... Så blir vi frälsta av nåd genom tron och då kan inga synder skilja oss ifrån Gud. Det handlar inte om våra gärningar utan om vår tro på Gud. Okej, okay, vänta nu, sa jag. Jakob säger också att tron utan gärningar är död. Och då följer han att nej, nej, nej. De, de som kallas för de allmänna breven, Petrus brev, Jakobs brev, Johannes brev. De skrev inte sina brev till vår tidsålder. Det är inte skrivet till församlingen utan det är skrivet till en tillkommande tidsålder det som vi kallar för vedermödan och under vedermödan så blir man också frälst av gärningar den som inte tar märket på högra handen och pannan och så vidare men ingenting som Petrus, Jakob och Johannes har skrivit gäller för oss. Det är ju totalt nonsens men jag vet inte riktigt vilket håll jag skulle angripa den frågan ifrån så då gick jag vidare till Hebrebrevet och så sa att ja, men säger så här: Nej, de vill inte godta Hebrebrevet heller. Det var bara det som de breven som bär Paulus namn som, skrev, som var aktuellt. Roma brevet till Filmon, det gäller oss ingenting annat. Så jag bråkade lite med honom om den otroligt märkliga bibelläsningen. Men till slut så kom jag också fram till den här versen, var det enda jag kom på där. Där det står om ni verkligen, han vill föra fram heliga, fläckfria och olastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet. Så man kan alltså rubbas från sitt hopp, man kan sluta stå fast och grundad i tron. Frälsningen som sådan är inte baserad på våra gärningar, den är baserad på vad Jesus har gjort för oss. Men... Det betyder inte att vi, bara vi har bett en bön en gång om att Jesus ska flytta in i våra hjärtan, så har vi en säker biljett i himlen så att säga. Utan precis som Paulus säger här, vi måste självklart förbli i trohet till honom. En brud är utvald för att hon är älskad, men om hon inte är trogen mot sin man, ja då blir det naturligtvis inte något bröllop. Så därför så är uppmaningen i slutet av den här texten, den är väldigt klar. Han säger, håll fast vid tron, låt er inte rubbas från hoppet i evangelium. Och det får vara min uppmaning till dig som lyssnar här idag också. Jesus har skapat frid i himlen och på jorden så håll fast vid honom. Amen. Vi ska avsluta med att läsa hela texten som jag gått igenom idag, 19-23, kolosserbrevet 1, där står det. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp han vill föra fram er heliga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 Jag har lyssnat på ett program från Maranata Podcast. Det här programmet också sänds över Radio Maranata Stockholm. Och om du vill kommer i kontakt med Maranata så gör du det enklast via telefon 070 201 20 eller e-post infosnabla.maranata.se Vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande.